Hürrbəb əli istihəm-u fəl-əzəm Yəni Rəhəməhullah Yəni azam fəzilətini təkunur. Yəni azam vələməyi de çöp atmaq Vəyə çöp çıxatmaq. Və burada Rəhəməhullah Rəhəməhəli ələyərəm meşhur sahabənin Rəsul sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu dələmişdir ona ki, ondan hədis götürmək. Ona görə, müsəlmanlar Əbu Hureyra'dan gələn hədisləri heç baxmırdılar və baxmırlar. Çünki, Rasul Sası dualib onun üçün ki, Ya Rab, onun üçün güclü ilə. Yəni, üstünə əb xüsusən, Əbu Hureyra rivayətində rahatdırlar. Neyin ki, Əbu Hureyra rivayəti burada gedir, həm üçün Peyyambas, həm Onun həftənəcə cəhd etməy, həm onu sevməy. Cün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və burada Rəhmanullahdan Əzəm şebəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, əgər insanlar bilsəydilər ki, bu nidada, yəni azan verməkdən və birinci həftə deyənmək fəzilətini bilsəydilər, nə qədər fəziləti var? <gülüyor> Görərdiniz ki, bir-birləri ilə deyərlər, birinci çatsınlar, o cür gələrdilər. Lakin bilmirlər. Ayrındır, azam verməkdə və birinci səhvdə deyən mağın fəzilətin. Əgər bir şeydilər, görsəydilər, hamı qaça qaça gələrdir ki, tez, birinci mən çatım. Birinci səhvə. Və həmçinin, <gülüyor> Piyanbar səhvəlsəni ki, kim, əgər bir şeydilər, Subh namazında və namazına namazında fəziləti nədir? E, İmalıyə, əmələ gələdirlər. Yəni cemaatla qılmağa. Vağanın məsciddə. burada bu fari e, rahmetullah bu hədisi gətirməkdə e, məqsəd odur ki, billə, hədisin əvvəlində gedən o ləhcə sözü var ki, əgər bilsəydilər azan verməkdə azan verməkdə nədir? Ya birinci həftə Onun görə hətta hərdən elə olardı ki, xüsusən, əgər müalizin təyin olunmuş, müalizin olmayanda, çoxsu istəyərdir, o versin. Onun görə çöp çıxarlarla, öz çöp çıxartmaq xüsusən, deyirsən ki, bəs birdən baxıcılar istifadə edib bəli şeylərdən, lakin baxıcıların çöp çıxartmalarla Müslümanların çöp çıkartmaları ayrıdır. Bakıcılar olmayan şey için çıkartırlar. Ama Müslümanlarsa olan şey için. Bu şey var. Bilmezsen hansın. Hansı azam versin. Nece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp çıkartırlar da yoldaşlarında. Göğüşe giden de cihada çöp hansın götürsün. Ayrındır. Bu cür olar çöp çıkartmağı. Yani, bilmiyorsan bir şey için. Mellumdur şey bir şey, ama bilmiyorsan hansını götürürsen, hansını ne dersen. Bilmiyorsan e, hansı ilerleyi geçsin, hansı bilinecekse. <gülüyor> bu tür şeyini çöp çıkarmak olur. Ama bakıcılarını çöp çıkarmak, o şeydir ki, bilmiyorsan bir şey için. Bir şey için çöp çıkarmak için çöp çıkarmak için. Bu tür halamdır. Ve burada yani gelir ki, biz bu tür olalım. Yəni, sabələr belə elələrdir hərdən ki, azam vermək üçün bunu göstərir ki, azam verməyin fəzilətin göstərilir burada. Yəni, cəmat çöv Kim azam versən. Və həmçinim burada, raxımın buyurur, bab əl-kələm uflə ədəm. Yəni, azamda danışmaq. Və şey yoxdur ki, azam zikirdir. Zikirdir. Və zikirdə danışmaq olar, əslən. Vəla ki, yaxşıdır, müstəhəbdir zikiri təkrarlamaq, xüsusən də azanı, o vaxt ki, biləndə onun fəziləti nədir. Amma belə birdən sözün olsa, deyə bilərsən, yəni, danışa bilərsən azanda, heç nə yoxdur. Həmçün gülmək olar azanda. Aydın deyir. Vəla ki, e, bəyinilmir səbəbsiz, yəni, zərurətsiz danışmaq bəyinilmir. Əksinə, azan verəndə yaxşıdır plasma ısmaq müazzinə və təkrarlamaq müazzinlə deyir. O da yaxşıdır. Amma belə nanışmaq heç olmaz. Bir günah qazanmır, insan. Sonra, e, burada buxar Rahimullah Rəhimullah, kör adamın azan verməyədən toxunur. Buna ki, bu inşallah qalsın gələn dərslərimiz, Allah biləyir.